Biografii, Memorii. Bolero de Maurice Ravel, scenariu radiofonic de Eugen B. Marian. Maurice Ravel va fi interpretat de Victor Rebenciuc. Regie artistică Dan Puican. Să știi, dragă dacă nu poartă vina nici orgoliu, nici modestia Atunci ce de reținem pe Țin <laughs> foarte mult ca opera să-și urmeze drumul în timp singură Aproape despărțită de persoana autorului e... Dacă merită să triumfe valsul, nu avem. Da, da, totuși mulțumirile ți cuvinție E fost un părinte generos. Nici acum nu înțeleg ce l am îndemnat pe Diaghilev ca după ce îți comandase hmm. lucrarea să nu includă în repertoriul trubei sale. A mea, nu știi. Adesea Diaghilev este mai curând pro decât pro-muzica. Oh, Păcat pentru el. Oh! ce sătură subtilă Ce arabescuri cuceritoare a pierdut fochi ah, Mi-am argumentat că partitura mea are o senzualitate prea explozivă Și mișcările balerinilor ar risca să fie copleșite de ea Să pară mai mult languroase decât cu adevărat dinamice Da, ca să fiu sinceră Și astă seara am remarcat Cum chiar unii cunoscători au fost complet surprinși de frenezia finalului Da, măcar scumpă prietene, Ai fost scutită de a auzi ce comentarii pestriți A trezit meu la repetiții Un critic era convins că sugerează un tablou de contrast, splendoarea viene întunecată de mizerile războiului în 1917 da. Iar un ziarist dornic să găsească senzaționalul chiar acolo unde nu va exista niciodată Le descria confrăților cu un spirit temerar de, de o cauză autentică Nici mai mult, nici mai puțin decât tumultul răscoalei care mă în Parisul asediat și în din 1870 Ce vrei, o operă de valoare este o cupă imensă <laughs> în care fiecare toarnă ce poate el Norocul se decantează cu trecerea anilor. Ne. Iar tu, dragă Ravel, sunt încredințată că n-ai avut în fața ochilor nicio imagine concretă, ci doar scripirea unor constelații de note. Nu trebuie să-ți mărturisesc faptul că, trecând la orchestrarea partitorii, mi-a într-o fulgerare imaginea Vienii Imperiale, în toată splendoarea ei, care ascundea și umbre neștiute. Viena, de pe la jumătatea secolului trecut. Așadar, totuși te de ispita unor stampe istorice, tărmăcite în armonii. Lasă! <laughs> Păcatul mărturisit e pe jumătate iertat Celelaltă jumătate ce o vor ierta raveliști înfocați și poseritatea. Nu, nu, nu, te înșer, te înșel. Nu, m am stăpânit alt gând Am vrut să evoc valsul castare de spirit O plenitudine, un elan de dăruire, o bucurie de a trăi Care te fac să treci peste contingențe, peste imediat Ca să dai intensitate maximă clipei Vezi, vezi tocmai aceste simțiri le-ai deșteptat și în sufletul meu Așa că vreau să repar nedreptatea și să da? o pun în scenă vals. Da, în timp ce l-ascultam, în linii mari am și schițat o parte din coregrafie. Îți mulțumesc, scumpă prietene. Îți vor mulțumi și nenumărați admiratori pentru care fiecare apariție a ta a devenit un eveniment? Dar mai vreau ceva. Să știi că nu-ți spun condiții. Ma nu te sfii. Oh, nu, din partea unei artiste ca Ida Rubinstein, nimic nu înseamnă condiție. Nu, de fapt, nu e decât o rugăminte. Da. Aș dori să mă orchestrez pentru scenă, Iberia lui Albanis. E dăruită cu misterul și văpaia care pentru mine Sunt coloanele de susținere ale marilor palete Asta nu înseamnă nici de cum o condiție Este o binecuvântată investitură Spania este a doua mea patrie Bine. muzicală. <laughs> alianța e încheiată da. Valsul și Spania Să nu te lași mult așteptat Nu, până la toamnă, sub bagheta inspirației tale Vei putea preface Iberia într-un fascinant balet Fericite foarte de venit în această cafenea fără pretenții. Uh -huh. Aici încă nu au degradat folclorul. Asta de muzicalitate dă emoție sinceră în cântul lor. <laughs> Dacă nu-aștepte că le trezesc ca botinajul, asculta stilou să se împepure și în floriturile lor. Nu, no, nu, no, nu, no, ar fi darnic. Prospețimea variațiunilor se naște din tremurul impalpabil al fiecărei clipe. Ca și undele fluviului, matca este aceea și memorială, dar în floriturile curg mereu alte, în curcubee de nuanțe. Sunt încântată că m-ați adus aici, maestre. Nu, Marcel, Marcel de, de câte ori te rugat să renunți la aceste serbă de etichete? Suntem doar doi muzicieni și ne înnobilăm reciproc când din înțelegerea noastră se naște muzică pură De acord, am să-mi țin mai riguros promisiunea Oricum, v-ați asigurat un moment de răgaz venit în acest local unde nu vă recunoaște nimeni oh. Eu una nu sunt amenințată, de asemenea primești de, Dar nici nu ești departe de oh. O să mai treacă multe stăciuni până să rețină cineva că a cântat și Marcel Jera O, oh. asculta-mă, Marcel, la atâta modestie nici măcar eu nu am dreptul, oh. dar... <laughs> așa cum a interpretat să seara cântecele din Madagascar ai dovedit o autoritate artistică și o personalitate Care îți îngăduie să abordezi și cel mai exigent repertoriu Nu se amere am mereu noroc unei prime audiții elevate într-o țară străină? De, dar de altfel, uite că faptele îmi confirmă impresia Pariez că violonistul micii orchestre vine să-și un autograf Nu spre mine se îndreaptă da. <laughs> Iubite maestră, Ravel Îmi îngăduie să mă adresez astfel Fiindcă am purtat muzice dumneavoastră o dragoste de la prima vedere Sper că a fost împărtășită și răsplătită Cu prisosință nu vreau să vă turbur incognitoul, vă cer o singură favoare A, orice, numai să nu vrei să improvizezi un tango pe un șervețel Nu, nu, nu, nu, vă cer decât posibilitatea de a vă aduce și modestul nostru omagiu Să cântăm compoziția care a devenit a noastră, a tuturor, habanera Mă bucură să aflu că a fost adoptată pe mereagul străluminat de muzică de unde am cules-o Așa că, dragi prieteni, ați arătat o înțelegere desăvârșită a muzicii mele, așa că, până la urmă, voi mi-ați făcut o favoare. Pentru noi, seara aceasta va rămâne de neuitat. Poate că avem norocul de a vă putea îndeplini și o altă dorință? E, dorințele sunt fără număr, ca firele nisipului de pe sârmul Mediteranei, în care se oglindește Barcelona. Iar dorința de acum se află la departare de un ocean. Aș vrea să ascult altă muzică încărcate de nostalgia și emoțiile multor generații, jazzul. Firește, nu e domeniul meu, dar dacă tot ați pășit în zodia necunoscuților, mm? din întâmplare în cafenea la ora asta se află un marinar negru american, un pianist talentat. De ce nu sunt să se ce l atras și pe spre jazz? roagă pe necunoscutul dumintare să ne cânte. Cu multă plăcere. <laughs> Achim, nu cred că ieri seara în de după concert am fost destul de explicit În casa noastră ești oricând un oaspete binevenit Așa că îmi poți explica totul în tihnă Văd că în colțul terasii mai ai și un mic musafir Se prea poate Uneori câte un strângar de prin vecin se invită singur la cules de portocale Nu, nu, nu, e un musafir foarte liniștit O șopârlă O șopârlă? Păi, Se spune că ele știu să asculte cu multă atenție muzica bună eu sunt oricând dispus să modific un acord Dacă văd că șopârla de pe terasea vire de la Sibur pleacă în timp ce compun Dacă pot fi mai indiscret decât o șopârlă, la ce lucrezi zilele astea? Păi uh, am venit să-mi procur de lucru Te rog să-mi spui cu cine trebuie să tratezi ca să pot duce la capăt misiunea încredințată de Ida Rubinstein adică. Să orchestrez Iberia lui Albanis ca să devină muzica unei balet. Iberia? Încă o dată spiritele mari se întâlnesc, dar cu o stingheritoare întârziere Ce vrei să spui? Moștenitorii compozitorilor au interzis folosirea partiturii în afara concertelor? Din potrivă, cei lipsiți de orice strop de talent se arată mai grăbiți să stoarcă totul din talentul altora, odată intrat ca un articol în inventarul moștenirilor. Urmașii i-au și cedat drepturile de orchestrare lui Arcos. Lucrarea e terminată de mai multe luni. Da, da, da. A, nu face nimic. Să se înfrupte sărătoși din moștenirea lor. A, mai pentru ce să te superi. Sunt absolut convins că auzind de intenția lui Ravel Se vor face luntre și punte să desfacă sau să modifice acest contract Și să-ți acorde toate drepturile Iar Arcos este un om extrem de afabil și înțelegător O să renunțe Nu, nu, nu, nu, nu Nu te mai osteni să pledezi, e chiar mai bine așa Când ai termenul de predare a lucrării? Toamna, toamna de aur Da, e cam presant Nu, no, dar de unde nu? La urmă, urmă, voi își să orchestrez mai repede muzica mea decât altora te pomenești că ți s-a și conturat vreun motiv A ajuns și la urechile mele vestea unui concert improvizat Dat într-o care oarecare a Barceloniei În cinstea unui ilustru vizitator străin Na, na, na, ipoteze neîntemeiate Nu am vrut să captez culoare locală Era doar o mică și nevinovată vacanță Aha Rivala Iberii abia așteaptă să se nască asemenea unei minerve gata în armate din imaginația ta lăsată în vacanță Ce pot face? Eu nu sunt Rosini pentru care muza venea la întâlnire mai punctuală decât expresul albastru Dar teama de a o lăsa pe Ida Rubinstein fără un mare spectacol mă va stimula și mă va duce până la o idee muzicală valabilă Două luni sunt o veșnicie și pentru un geniu și pentru forța unui creator mai fantastic și Șopărurile nu s-au mai prezentat la audiții. Hmm. Sunt tare curios să aflu ce obiecții Or fi având de adus motivului meu Poate că până și pentru ele Va fi prea obsesiv e, Iată ce mă pândește De atâta obsesie să încep să mă pierd în monologuri Mai bine să las să vorbească piano Sim Cine-i fi, intră! Dar rechevuri nu fac! Aha, tu erai Să zici la timp Ia stai tu acolo pe daburet Mulțumesc, mulțumesc <laughs> Mă simt cam prost picând așa E, lasă, lasă, la, la, la. Doar la mine nu profanez arcaderea unui templu E mai curând o bucătărie a diavolului ah. Cu sudetele astea care câteodată se răzvrătesc <laughs> Nu pot crede că a intrat într-un impas Ravel și blocaj de inspirație Sunt două noțiuni complet opus. O, vei, nici nu prin cap Să ne alături, drag Mă știi, însă sunt adesea în inclinația au iau lucrurile în tragic. E, da, da, o eclipsă tragică din care până la urmă șnește altă operă care poartă pe cetea durată. Da. Da. ce ci drept? Am mai ieșit eu din asemenea momente de marasm. De data aceasta m-au tras afară din adânc doar brațele câte note. ascultă le E ca o lumină încinsă până la incandescență. Și mai departe, Bă, mai departe, mai departe, mai departe, nu mai așa. Fără ocoluri, fără broderii, fără drept de apel. Ce spuneam eu, s-a născut muzica paletului așteptat cu nerăbdare de Ida Rubinstein, nu e așa? Ne, ne, probabil că la așa ceva nu se aștepte. dar o să ne împacăm noi. Tocmai de asta mă simțeam prost. Parcă aș fi un spion care face joc dublu. Nu pricep. Fiindcă prietenul meu dornez... Din anturajul Idei ne? Mă rugase să tatonez, să caut, să aflu cum stai cu partitura eh. Este tare îngrijorată Ide a trimis o telegramă, ce are de gând Ravel Valsul îmbătrânește fără o parteneră de scenă eh, Acum îi poți liniști, în locul Iberiei îi voi dărui un bolero Numai că tot nu-mi dau seama prea bine cum ai de gând să dezvolți această idee muzicală Atât de... atât de aparte E, aici este prețul originalității, dacă va fi vreuna. În absența dezvoltării. Piesa va avea o mișcare foarte moderată și va fi de o deplină uniformitate în modulații și în argumente. Iar ca elemente surpriză. or tot, ori nimic. Singurul element de diversitate îl va constitui crescendo orchestrei în repetarea insistentă a aceluiași motiv. Și cresc că publicul. Da, dragă, publicul rămâne o enigmă vie. El poate deveni coautor unei compoziții prin participarea lui ardente sau îi poate turna plumb în aripi. Asta la premier. Pe urma, se ivesc și judecătorii incoruptibili, deși personal nu pun mare preț pe deplină obiectivitate în artă. Nu numai că este cumplit de greu să fii obiectiv, dar marele meu idol secret, Baudelaire, spunea gândindu-se la verdicte, la definiții și diagnosticuri, medicul este doar un om lipsit de dragoste. Pe când opera se ofilește fără dragostea celor care o la se De dragoste nu va duce lipsă acest bolero. Intuiesc că va strâni chiar patim. <fie> Te-ai gândit să-mi întorci vizita Ți-am rămas atât de îndatorat Încât grozav rămâne să fiu de folos Mi-ai rămas îndatorat? Frumos Pentru că te-am înștiințat Despre imposibilitatea practică De a-ți realiza imediat proiectul Cu Iberia lui Albeniț Exact Atunci. În felul acesta Mai să fac primul pas către Bolero Să ne înțelegem. Eu am poposit la Sibur doar de dragul farmecului Tandru al reședinții tale tihnite. Și acum aflu că și-a sporit atracția și cu acest titlu, Leagănul unui bolero. Sunt nerăbdător și o să-l cunosc pe acest copil născut din presiunea termenului, din unirea necesității cu inspirația. Fără nicio înrudire, ca o stâncă solitară pe malul mării Dar iartă-mă, dragul meu Ravel, ca tempo și formă nu are nimic de a face cu un autentic bolero Dar nu are nicio importanță, să fie și un bolero bastard Numai să-și afirme răspicat noblețea și vitalitatea proprie da. Totul este ambianța, ceea ce transmite Eu îți cunosc secretul, te lași călăuzit de marile tău prieten, Botler te cufunzi în necunoscut pentru a găsi ceva cu totul nou. Domnă, îți pot spune că se poate de deschis că nu am urmărit un experiment. Nici nu am vrut să-mi înscriu numele în șirul inovatorilor care cuceresc muzicii noi teritorii. Pur și simplu am simțit nevoia ca muzica mea să nu pară pusă la remorca dansului, să-i revine doar mm -hmm. rolul de motor al mișcării. După părerea mea, muzica nu trebuie să fie Dedicată exclusiv nici sensibilității Nici intelectului Creatorul trebuie să fie o făptură sensibilă La ritm și melodie, la armonie Și la atmosfera spirituală favorită de sunete Creatorul mai trebuie să fie în același timp O făptură cu urechile astupate, ca ulise, la cântul amăgitor Al sirenelor, până și față De proprii lui admiratori De cele mai multe ori ei cer să-și oprească curgerea via creației și să se toarne în propria lui statuie, reproducându-și mereu imaginea care i-a fermecat odată. Da, nu e așa? Da. Trebuie să te simți înfiorat de înlânțuirea a două acorduri, la fel cum te subjugă raportul nebănuit a două culori, fără a te gândi nicio clipă la felul cum se va modifica imaginea ta în ochii publicului. Ce crezi, dragă În programul marilor concerte duminicale la Colon sau Padlou vor avea vreodată curajul să înscrie și noua mea lucrare? S-ar putea, chiar dacă o să-i coste o parte din inventarul sării, cum s-a întâmplat cu sărbătoarea primăverii. În orice caz, merită să faci încercarea. În artă există înfrângeri mai glorioase și mai de preț decât victoriile dobândite la sigur, fără niciun dram de emoție sau îndoială. Nu uitați-vă de pian, domnule Sper că v-am rostit corect numele, da? Ca să fim imparțiali, l-ați pronunțat surprinzător de exact pentru un parizian. Da, nu de alta, dar deși iubesc jazzul și muzica modernă americană, dificultatea persistă. Fiindcă numele anglosaxone au o muzică proprie. Dar da, să rămânem să păi și să trecem la obiectul vizitului meu, așa că între confrăți. Oh. Mai am destrăbătut un drum lung Până ce voi putea să revendic acest titlu Vai, e, uite, încă o victima modestie no. Cum se face asta? Voi, americanii, mai timiți nu sunteți no. Limberg a trecut Atlantic un zbor Și mi-a dat te că vei putea să ajungi până la mine? Haide, spune -mi, mai uite Ar o să-mi închipui că sunt trecut în Bedecker, Chiar pe lista monumentelor vii Care trebuie neapărat să fie vizitate la Paris Ați putea fi cel mult un monument În perpetuă mișcare dedicat efervescenței speciali. Dar cum pentru dumneavoastră timpul este mai mult decât bani, este muzică, vă voi spune în câteva cuvinte Vreau să vă devin elev Oh, doamne, oh, dar n-am greșit prea mult Nu un monument viu, ci un venerat dascăl E o profesie care nu-mi surâde deloc Vă rog să mă iertați dacă am îndrăznit prea mult, dar... Nu mă respingeți din principiul Nu, nu, nu, nu, nu. nu, e să sacrific oameni pentru principiile mele Și nici prieteni pentru o glumă bună Numai că dumneata ești un muzice am format cu un univers <laughs> propriu Ce aș mai putea eu să te învăț Dom'le, Ravel, ceva de care mă simt frânat în elanurile mele Arta orchestrației. Instrumentația subtilă. De, de, de, de, de, de. de ce să luptăm alături ca să facem încă un mic ravel când poți, cu toată spontaneitatea din lume, să fii un autentic gershwin? Uh, mai bine cântăm ceva, te rog. Dorești un exercițiu în nu? Desigur, că... orice credeți că poate fi mai edificator pentru Nu, Să, să fim clari, să fim clari. Nu, nu. Nu, nu este un preludiu la un examen pentru acceptarea unui RF. Nu, nu. Țin doar la cinse de a fi primul de-al auditor la o nouă lucrare. Oh. Uh, tocmai mai apropi de finalul unui concert pentru pian, în fa. Uh -huh. Există un pasaj care îmi pune probleme. Dacă vreți să.. Mirabil. Are colorit inventivitate, Cum se spune în țara voastră Este un concert de un milion de dolari <gărători> Apropo, fiindcă veni vorba Nu e... După cât te văd în apropiere Niciun agent fiscal spune te Ce venituri ai realizat anul trecut De pe urma compoziții, Gordumitale? Avocatul meu cunoaște mai precis cifra Oricum, cred că am adunat vreo Vreo 200 de mii de dolari Bravo! Bis, bis! Oh! Mai mulți dolari decât alții aplauze <grijă> A, În cazul acesta, stimate, domnule George Gershwin Dacă ai cumva de gând să deschizi un curs de compoziție Va trebui să mă înscriu eu la școala dubitare <grijă> Trece, te rog, primul pe lista candidaților <grijă> Dai, linișește-te, Eduard, că-mi răstorn flacoanele cu sirop contra și mai rămân câteva zile prizonier. în casă. Sigur, sigur, ușor vine să stai aici în foforit în pled, cu pisicata fidelă tronând în fotoliu, cu discurile preferate la îndemână, în timp ce eu sunt singurul membru al clanului Ravel, trimis să înfrunte stoic furtuna dezlănțuită de sfidarea ta muzicală. Oh, nu te arăta mai iberic decât lucrarea mea, fi mai cornelian, căci el n-a meritat... Nici să cadă în abisuri, nici în slăvii, în <coughs> altă. Sigur, mai pui că pentru bănuitor și malicioși este vorba de obișnuita gripă diplomatică. Ai, mare lucru, mare. Se găsesc unii dispus să-mi acorde chiar o implacabilă gripă spaniolă. Hai, lasă amănuntele, anxietățile și ipotezele astea, povestește-mi totu, totu. Caută să fiu un martor cât mai sobru și mai concis. Da. <coughs> Uh, Muzicienii și-au depășit tracul după primele măsuri. Uh -huh. uh, știi, simțeai treptat stăpânit de o fervoare, o, o bucurie de a fi partaj, la o aventură neobișnuită. În sală, tăcere enigmatică. Te cum? Nu -au, au fluierat uh -huh. ca la copilul și vrăjile? Se simțeau prea nedumeriți ca să reacționeze energic. Unii se încinseseră ca un în călător pierdut în deșert, tot așteptând uh -huh. ocazia, știi, schimbarea ritmului. Cei mai mulți. Erau hipnotizați, dar după explozia finală a orchestrei, deși nedumerirea nu li se ștersese bine de pe chipuri, <coughs> au aplaudat ca împinși de o forță mai tare decât ei. E poftim. Să că boleroul meu a acționat asupra <coughs> lor precum elixirul magic asupra și a lui Tristan, da? Mm, cu excepțiile cuvenite. Căzva <coughs> baletoman care jocă doar pe Petipa mărâiau... Iarăși vine Ravel cu jonglerile lui Să nu O doamnă foarte simandicoasă din fotolul de orchestră Își vântura vulpile argintii și țipa că tot de gura Sărițele bun, de bun Bravo, să știi că asta a înțeles lucrurile mai în profunzime Da, Ida, ce spunea? La urma urmei ea este vinovată de toată zarva Mi-a spus doar atât M-a ținut șase luni pe dar a meritat Poftește-l pe Mori să facă bine să se desparte de gripă Și să se înfățișeze neapărat la mine joia viitoare Ca să punem la punct detaliile premierei. premiere Coreografia mea e aproape gata mm, Cred că ea știu mai bine ce am de gând să fac Mai înainte să aștept pe hârtie prima noastră cadrul unei seri. Dar nu devine cam un joc de oglință? Căci în jurul ei se îngheze, freamătă Alcătuiesc treptat un fel de coliere Viu de trupuri, un grup de bărbați A tot mai mult de, de admirație de, În paralel cu crescendoul orchestrei O, oh, da, oh, bietul de Agile Și el care decredease că valsul meu Respiră prea multă senzualitate uh, <laughs> Pentru decor m-am inspirat din amintirile Barceloneze pe care mi le a evocat Na? Va fi ambianța tavernei El Paralelo Da, un pericol în plus pentru soartea muzicii O scenografie semnată Alexandru Benoa, fură prea mult ochi Și aduce cu ea prestigiul legendar al baletului. Anteberice Ce s-a Nu ești consecvent cu propria ta muzică? <gătări> nu cumva, acum totul ți se pare prea spectaculos? Nu, nu, nu, nu, nu dar aș fi vrut să fie ceva mai puțin pe timp, Mai, mai simplu Poftim, dezbracă-ți haina de compozitor Și încinge-ți șorsul de scenograf <gătări> Cum vezi tu lucrurile? Dacă, în primul rând, nu între patru pereți, ci în aer liber În aer, aer liber? <gătări> înapoi la pleneriști pentru ce, mă rog? Pentru că, pe planul sonor, elementul activ îl reprezintă repetarea obstinantă a celor două teme. Există o analogie ușor de sugerat între alternarea celor două teme și o bandă rulantă. Munca dintr-o uzină în care oamenii se automatizează pentru patroni uneori necunoscuți. Acum mă arunci în brațele constructiviștilor. Eh. Ți să-l pastișez pe lege. Eh. Nu merge un balet de acest gen mecanizant. S-a făcut de curând pe muzica lui Nabokov. Bine, să-l ascultăm până la capăt. Poate contopim varianta. Da, e, pe urmă, poate într-o piață imensă, dragă. Muncitori ieșiți de la lucru, cu gesturi încă rigide, se desmorcesc, treptat și se integrează în dansul unanim. Perfect! Și ce are de făcut aici o solistă? E, e, și nici vorbă, ar fi mai mult un dans de ansamblu și mm -hmm. mai săracă parte ale oaicii. Mm -hmm. Dar am, am întrezărit și o idilă cu un torero, un, un final deschis. Ar putea avea un dramatism mai intens cu această marjă lăsată imprevizibilului. Care... Bagă de seamă, intrăm pe un teren minat. Unde? Da, cădem în umbra lui Carmen. Ana, da, poate că ai dreptate. Te încredințez că nu mă împinge egoismul. Am convingerea sinceră că, în viziunea mea, putem păstra mai bine unitatea primordială dintre dans, muzică și magia culorii. Mă înclin, iubite muze. Și vă fa. și văzusem deja lângă vezină o uzină ideală ca fundal pentru boleroul imaginat de mine. Să sperăm că succesul va fi atât de îndelungat încât, trecând la o nouă versiune, ca să ne mai odihnim de el mm? Îți vei vedea împlinit și visul Cu banda rulantă a balerinilor. Ce vrei, Marcel, în fața unui titan al baietei care dirigează fără partitură Capăt impresia că lucrarea e mai mult a lui decât a mea Și după ce trece prima impresie? Când ies din piera unui auditor, îmi șoptesc strălucitor Totuși puțin cam altceva Cam altceva Temperați zelul alăbăr, să știți că urechea mea captează perfect și manifestările nemuzicale Mă supără șoaptele intrușilor Da, scuzați, domnule Pascandini. Să știți că vă admir maestria cu care mi-ați transfigurat partitura Dar încă mi-o recunosc Paternitatea Eva va aparține De interpretare răspund eu integral Firește, firește, firește Dar înainte de a-mi -a exprima prin aplauze frenetice Am numai câteva cuvinte de adăugat la partitură. Lucrarea nu cere decât un tempo de o constanță desăvârșită Fără accelerare Copilării da. Ai și dumneata sânge latin, dar crede-mă, temperamentul meu mai meridional este infailibil pentru ritmica acestei ciudățenii muzicale. Uh. Păstrarea neabătută a tempoului contribuie la crearea unui fel de vrajă pentru ascultători. Abia la sfârșit, abia la sfârșit, muzica ai de voie să redevină lucid. Păcat! Păcat, nu știi nimic despre ființa muzicii dumitale. tale. Îți spun odată pentru totdeauna: execuția pe care mă zbat să o obțin. Este singurul mod capabil de a o face să treacă rampa. Bine, fie, fie pentru un Pascanini, fie. Dar această schimbare de tempo n-am să la nimenea. Cred în bolerouul meu așa cum l-am conceput. Și nu vreau să treacă rampa fardat în culorile altora. E drept, neapropie o dragoste la fel de stătornică pentru Viena, acest oraș dăltuit de visele atâtor artiști. Mm. Și totuși mă mir cu sănătatea domitale fragilă de ce ai făcut o călătorie obositoare ca să-ți dirijezi singur noua lucrare. Ții atât de mult la ea? ți da. țiu atât de mult la Viena. Îi ah. datorez un tribut de recunoștință. Gândește-te că dacă nu apărea întâi valsul, Ida Rubinstein nu mi a fi comandat baritul care a dus la nașterea boleroului Lumea e grozav de intrigată, apare extrem de rar în ipostaza de dirijor și circulă de pe acum o sumedenie de versiuni ah, Fii pe pace, vine gloria lui Toscanini nu provoacă insomni și nu de teama versiunii sale am să urc pe podium Doar atât, boleroul e un fel de prinsoare câștigată cu mine însumi și vreau neapărat să o câștig și împotriva timpului, interpretându-l exact cu limitele și ciudățenile cu care s-a născut. Am să-ți urmăresc fiecare gest. mulțumesc, dragul nostru mulțumesc din adâncul inimii, Ravel. Niciodată nu am văzut un muzician mai contopit cu muzica lui. Astă seară mi s-a întărit credința că această muzică va deschide oamenilor de pretutindeni poarta spre o trăire mai intensă, spre visare. Biografia unei capodopere Bolero De Maurice Ravel Scenariu radiofonic De Eugen B. Marian. Au interpretat Valeria Seciu Corado Negreanu Ion Pavlescu Ruxandra Sireteanu Mitika Popescu Paulio Achim Dan Kondurake, Mihai Dinvale Ileana Cerban, Gheorghe Novak, Gheorghe Fufulete. Maurice Rabel a fost interpretat de Victor Rebenciu. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puitan.